elpirult, aztán hirtelen nagyon elsápadt, Ilyetten kérdezte, Simon, engem akar látni? Engem? Megindító volt, könnyes szeme. Jön, madmazel. Én, hogy ne, hogy ne, jövök. Engedelmesen követte Poirot, mint egy zavarodott gyermek. Poirot belépett a kajütbe, és így szólt, itt van a madmazel.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 A detektív egy pillanatig tétovázott, aztán kiment a kajütből. Töredezett halkszavakat hallott még a küszöbről. Hogyan lehettem olyan szörnyeteg? Ó, Simon, ha tudnád mennyire bánom? A kajut ajtója előtt kornélia Robzon támaszkodott neki a korlátnak. Hátrafordult. Ó, Monsieur Poirot, az ember nehezen tudja elhinni ezt a sok szörnyűséget, mikor olyan gyönyörűen süt a nap.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 Tudom, mi az édesanyja betegsége, madmazel. Iszik? Rozali összeszorította a száját. Nagyon halvány lett, nem felelt. Nem is kell, hogy beszéljem, madmazel, Majd beszélek én. Már szuámban feltűnt egy és más. Láttam jól, hogyan áll a dolog. Látszólag rideg, rosszkedvű de igazából nagyon mélyek az érzései. És véghetetlen aggódással és szeretettel igyekszik menteni, ami menthető.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 és kijövet vagy visszamenet nem látott senkit a fedélzeten a kajütök ajtaja előtt? Csönd volt. Kissé erőltetetten hosszú csönd. Rozali összeráncolt homlokkal álltott, mintha nagyon gondolkoznék. Végre megrázta a fejét. Nem. Senkit. Erkül meghajtotta a fejét, de a szeme sötét maradt.